Все тут було знайоме і все таке незвичайне, ніби бачили вперше. Безмежний простір всередині святині. Чотири головні стовпи утворюють славетний чотирикутник, на який покладено вгорі арки скритими кутами. Купол тримається на тих арках, нависає над мечетю божественною сферою. Ритм заокруглень підноситься вище і вище, охоплює тебе непереможно і піднімає в центральну сферу, широку, як баня зоряного неба, як саме творіння. Бічні нави і апсиди відділені від центрального простору 16 колонами з зеленого крапчастого мармуру. На одній з них слід від копита фатіфового коня, високо над підлогою, ще вище, майже на недосяжній височині, слід від руки завойовника. І косий шрам на колоні – як і мами слід від удару фатіхової шаблі. Що то за кінь був, що лишив слід від свого копита на мармурі? І що за рука, із якої сталі шабля? Чи правда, чи вигадка? Хіба не однаково? Може церква була так завалена трупами, що фатіх їхав по них мало не попід склепінням, а жорстокий і немилосердний до всього сущого був такий, що рубав навіть камінь. Яке їй тепер до всього того діло? Поволі йшла по червоному, як кров, безмежному килиму, щулилася боязко від лавин світла, що падали з гори з такою силою, ніби заповзялися знищити, і все живе в храмі, і самий храм. Лукала на умання, майже з заплющеними очима, натикалася на могутні чотиригранні стовпи, йшла далі, обходила зелені колони поставлені в глибині апсид червоні порфірові якої барви її спогади. Коли Гасан повернувся після своєї другої подорожі до польського короля, він говорив тільки про барви. Так ніби наслано було на чоловіка. Султанша ждала, що скаже їй посланник про перемови з Зигмунтом Августом, а Гасан бурмотів про якісь сафіри, які міняють свій колір при заході сонця. Про діаманти й смарагди, що сяють навіть у темряві, про барву золота і світіння срібла в королівському скарбці. До чого це ти перебила Гасана Хасикі? Але він уперто повертався до того, як сам Каштелян Краківський за велінням короля цілий тиждень показував йому замки, обставу, гобелени і клейноти коронні. І справді було там на що поглянути. Бачив він усі п'ять золотих королівських корон. Яблука, берлик шати коронаційні, трони, безліч хрестів, аксельбантів коштовних, ланцюгів, ношень дорогоцінних, перснів, мечів, шабель, пасів, збруї, шишаків, штурмаків, стилетів, пугіналів, пуклерів, шкатул, тарелів, злотоголовів, коберців. Вона все ж урвала той безглуздий перелік і спитала – «Чи сказав він королеві все те, що вона веліла?» «Моя султан, що сказав Гасан, король показував мені всі свої скарби». Вона гнівно змружила очі. «І все?» «Ваша величність, королюбитий горем». «Горем? Яким? Від чого?» «Вмерла його кохана жона, королева Барбара, і світ для нього потьмарився. «Від чого ж вона вмерла?» – тихо спитала Роксолана – в якій ця звістка відбилася болем, так ніби йшлося про її власну смерть. Бо ж так багато спільного було в неї з тою Барбарою Радзівіл, хіба що більше муки, більше величі, сумнівність якої знана тільки їй самій. А Барбара умерла, власне, і не зазнавши справжньої величі, не маючи для того достатнього часу, бо для всього виявляється потрібен час. Якась загадкова хвороба, ніхто й не знає. Хоч злоріки сичать, що вмерла від того, чим грішила. Король не відходив від неї кілька місяців. На руках у нього і померла. Тепер невтішний в своєму горі. Хотів би, мені, дати якусь розраду і готовий показувати клейнути та добра свої. Ще в нього тепер сила на півночі появилася. Великий князь Московський Іван назвався царем і домагається, щоб король визнав за ним той сан. А король затявся. Шлють послів один до одного, бурюкаються за те слово, як малі діти, так ніби не однаково хто як називається. Важить не назва, а сила. Сила ж Московського царя, кажуть, зродилася така, як грізний вітер.